Jag finns på plats, ja det gör jag danny <laughs> Vad trevligt, men då är vi ju redo att ännu en gång kasta oss in i japansk populärkultur <laughs> Ja, där jag lever varje dag, det är så trevligt <laughs> Så jag delar gärna med mig av det Men du har också haft händerna fulla med plugget, om jag inte har missförstått det Bland annat så höll du tal för inte allt för länge sedan ja oh, nej jag gjorde ju det Åh oh, gud vad skönt det är att kunna sova gott om nätterna nu när det där är över <laughs> <laughs> Så du menar att det har varit ett par vakna nätter där du har legat och gått igenom talet i huvudet Ja oh, faktiskt har det ju varit så det var det jättesvårt att kunna koppla av för ja, Eftersom jag ändå nu hamnar i den här positionen just därför att jag skulle jag skulle låta så himla bra Eller att jag lät så himla bra när jag pratar japanska som jag verkligen har läst in mig på så då, då fick jag ju ganska mycket prestationsångest där av lärarna att eh, nu måste ju liksom det här talet sitta så pass bra att jag verkligen kan läsa upp det som om det vore typ mitt andra språk helt enkelt så att jag har ju inte gjort mycket annat än att just repetera, repetera, repetera varje liksom ledig tid, mm. antingen högt för mig själv. När jag sitter på mitt rum och har blivit liksom alldeles urläss på att få höra mig själv. Plus att min hals har blivit läss på att hela tiden de måste säga de här orden om och om igen. Eller så har jag gjort det när jag suttit på tåget och bara tänkt för mig själv vad är det jag ska säga. Så med andra ord har du ristat det här talet i din hjärna så du kommer aldrig att glömma bort det nu. Jag är faktiskt helt seriös lite... Ja, orolig om hur du ska kalla det för det Över att jag faktiskt har liksom nött bort En liten del av, av Mitt långtidsminne Bara genom att repetera det här så pass mycket Så att även om två år så kommer jag kunna citera mig själv Det skulle väl vara Skrämmande om de gör en, en Sån här hjärnscanning på dig i framtiden Och så ser man japanska tecken På en liten del <laughs> av hjärnan ja, Faktiskt, så det skulle det vara Ja, jag, jag skulle Faktiskt inte bli förvånad, men Ja, jag kunde ju åtminstone det jag skulle säga när jag stod där på scenen så att det, det gick ju bra talet, det gjorde det verkligen. Det var bara på ett ställe som jag snubblade till och var tvungen att rätta mig själv men jag hade många fall luckor i den här texten som jag var verkligen genuint orolig för så det, det kändes bra efteråt, det gjorde det verkligen. Jag fick beröm från lärarna också att jag hade verkligen plugat ordentligt, att jag hade en väldigt klar och stark röst sen var det ju liksom inte så mycket till, till tal heller, det var inte så mycket att vara orolig för egentligen för jag, jag pratade bara på i drygt en minut men då är jag fortfarande på ett språk som jag inte känner att jag riktigt behärskar så pass väl att jag ville stå liksom inför 200 människor och behöva prata om någonting i en aula men eftersom både jag och troligtvis också våra lyssnare är nyfikna på både omständigheterna kring det här talet och även vad du pratade om så kan vi väl i första hand få veta i vilket sammanhang som talet skulle göras förutom att det nu var inför en aula och 200 pers. Och så kan du väl också berätta vad det var du talade om. Jo det är tydligen så att en gång per termin så då samlar man samtliga klasser som går på den här skolan av då både de övre nivåerna och de under nivåerna för att då prata om ämnen som de har haft som projektarbeten som en del av sin utbildning. Och vi hade då i, i vintras, för här har det ju blivit vår nu officiellt, sen är det kanske inte vår överallt i Sverige direkt. Men här, här i Kyoto är det definitivt vår i alla fall. Och i vintrat alltså, i december och november månad i synnerhet, då hade vi ett projektarbete i våran klass då att vi skulle välja ut några intressanta saker om Kyoto och helt enkelt prata om dem och göra en affisch och, och lite sådant. Så där har vi då det som våran egen klass pratade om och även det som jag läste upp. Men de andra klasserna då, där var det, det var lite allt möjligt. Det var några som pratade om 3D-animering och det var några som pratade om kontorsartiklar rent utav. Och sen tyvärr kan jag inte exakt säga varför de pratade om det och exakt hur mycket de pratade om det för att det... Det var ganska avancerad japanska. Lite för avancerad för min nivå kan jag säga. Alltså det, det märktes ju en viss skillnad i inte bara ämnena utan också i vad som sades på de olika klasserna alltså de som då går i toppskiktet så att säga som har läst kanske ett år redan och framförallt som har väldigt lätt för att ta till sig språket kontra då de som går liksom in i nybörjarklasser det var även lite skillnad på längden för som sagt jag behövde bara prata i ungefär en minut lite drygt men de andra skulle hålla liksom en föreläsning på sju minuter egentligen av och sju minuter är ju lång tid när man eh, har press på sig. Ja, jo, det är det verkligen. Jag var ju himla glad över att eh, slippa ha det så länge åtminstone. Jag tyckte ju liksom att min minut där uppe på scenen var tillräckligt speciellt med den japanska jag skulle försöka mig på också men så, så det var liksom vad själva tillställningen handlade om. Det var de här olika projektarbetena då som, som samtliga klasser hade hållit på med under de senaste typ tre månaderna ungefär. Mm. Och sen då mitt, mitt eget tal behandlade då eh, min klass, vad vi hade jobbat med för någonting. För då, då var det alltså en klassrepresentant per klass som skulle helt enkelt berätta lite kort vad handlade projektarbetena inom den egna klassen om? Mm. Och um, du sa ju att du fick gott omdöme, så jag misstänker att um, du har låtit riktigt bra. Och jag ska inte tvinga dig att hålla talet här och nu. <laughs> Även um, om jag tror att um, Många hade tyckt det var roligt Att höra dig prata japanska så um, <laughs> Ja, jo Vi uh, hoppar över dig Och um, går vidare istället Om um, du känner att um, Det vore skönare Tack, ja. jag har fått nog av De här replikerna som jag har haft Det, det är gjort nu <laughs> Det är över <laughs> Då pratar vi om någonting som ligger oss båda mycket varmare om hjärtat. Ja, det tycker jag verkligen att vi ska göra. För det här har jag ju ändå sett fram emot och får se väldigt, väldigt mycket av här i Japan. Och det är som svårt att, att verkligen hålla... ja plånboken i styr, verkligen. För det, det finns så många läckra modeller när det kommer till den här sortens ämne. Jag är ju ändå i Japan och det är, om, om det är någonting som Japan är lite halvt så där så är det väl ändå ett land av robotar och robotfascination. Ja, och inte bara i populärkultur, utan även Ja, vetenskapligt och akademiskt också. För uh, vad jag vet så har ju Japan producerat en hel del spännande robotar under åren. Och uh, mm. ligger mm. väl i framkant när det gäller robotutvecklingen. Det, det gör de ju absolut. Det händer ju ändå med ganska jämna mellanrum tycker jag. så De visar upp väldigt fascinerande tankar inför framtiden om att ha just robotar i samhällstjänst på något vis. Att de ska hjälpa till antingen rent av i hemmet. Det är väl någon form av stor dröm som ändå alltid har existerat trots allt. Men också bara en sån sak som att det kanske är en robot som kan hjälpa till på en arbetsplats alltså en byggnadsplats för att rensa upp saker eller då om det har varit en brand eller en jordbävning och det finns brått i vägen eller sådant så kan man använda en robot för att plocka bort. Ja, möjligheterna är ju många och en maskin som kan fatta vissa beslut själv. Mm. kommer ju att vara ett väldigt effektivt verktyg. Mm. Bara de här, om vi ska göra en väldigt simplistisk eh, jämförelse robotdamsugarna som går att köpa nu för tiden som eh, läser av var den har varit och var den bör gå och hur smutsigt det är och så vidare. Det är ju jättespännande och jättehäftigt och eh, visar ju lite vart tekniken är på väg. Ja, oh ja det har ju hänt väldigt mycket där. För jag minns när de första liksom robotdamsugarna introducerades och vilka priser de låg på dessutom. Då var det ju ändå väldigt mycket mer gimmick än vad det faktiskt var kanske en effektiv städrobot för den var ju inte jättesmart liksom. och de hade ju problem med allt möjligt från att liksom gå på mattor till att bara känna av var slutar ett rum någonstans mm. men det, det har ju hänt väldigt mycket så att en robotdamsugare idag är ju liksom inte en, en onödig korkad pryl utan det är ju faktiskt någonting som säljer rätt bra verkar som mm. och det upptäckte jag ju själv också när jag själv har jobbat inom en liksom, elektronikkedja att det, det gick ju väldigt mycket robotdamsugare faktiskt och de låg ju till ändå väldigt vettiga priser får man ju säga också så att där har, ju, där har ju gått himla långt verkligen, bara det. Sen måste vi också inse att eh, vad vi än tycker att de här ligger i kapacitet och nivå nu de är ju fortfarande i sin barndum så att säga ja. de eh, kommer mm. ju att utvecklas med tiden och bli eh, extremt mycket mer imponerande det är, mm. det är bara fantasin som sätter gränserna som de säger. <laughs> Ja, nu är det nog så nog ja, det ska bli spännande att se vars de tar vidare det här konceptet egentligen, mm. för jag, jag börjar själv kunna tänka mig liksom att ha en liten sån där rackare faktiskt hemma nu när <laughs> de ändå är som sagt så pass smarta att de, de kan verkligen ordentligt läsa av rummen, de kan klara av de enklaste hinder och att de liksom rent utav går tillbaka till sina stationer för att ladda upp sig när det behövs mm. och de bli mer självgående det blir kul att se hur framtiden ser ut Ja, och det det här var ju som sagt bara ett mikroexempel. Robotvetenskapen ja. drivs ju framåt med stora steg varje år. Mm, mm. Jag är ju en sån som när jag sitter och zappar på tvn och bläddrar förbi ja till exempel då Discovery eller någon liknande kanal och ser att de håller på och visar eller demonstrerar någonting med robotteknik. Då måste jag stanna kvar för <går> ja. då vill jag ju se vad det är för någonting som har byggts eller vad det är de försöker göra och så vidare. Och... Mm. Mm. Det är ju vansinnigt imponerande vad många av dem kan göra. Ja det är det ju Speciellt bara hur robotarna har börjat föra sig också mm. Och i synnerhet Hur de då överkommer hinder och sådant För om vi då tar upp Alltså robotar som går upprätta mm. att, att de faktiskt kan gå i trappor Till exempel Mm. Det är ju bara det, är ju så här, det är ju helt makalöst egentligen med tanke på den koordination som krävs för det och balans och att du ska känna av var din vikt är placerad och sånt där. Det var ju som ändå hyfsat otänkbart för kanske 20 år sedan eller någonting, mm. otänkbart kanske att gå långt men alltså det var ju ändå, det ligger så mycket bakom mm. att det faktiskt ska fungera. Vi inser ju inte hur mycket vår hjärna behövs för att kunna just, ja, till exempel gå i trappor. För vi mm. gör det av bara farten. Vi är så vana vid det. Vi reagerar ja. inte på det. Det är en naturlig handling för oss. Men det är ju så mycket som du nämner med balans och motorik och mm. placering och koordination mm. och så vidare och så vidare att mm. –att försöka översätta de kompetenserna till en maskin. Och vad folk än säger, jag menar artificiell intelligens– –är ett väldigt intressant och spännande ämne– –men i nuläget, en dator är dum. Den gör bara mm. precis det du har sagt åt den att göra– och då måste du ju verkligen gå igenom och kolla varenda liten mikrodel av hela processen. Att Ja men mm. då ska du ta ett steg och sätta det där och då måste balansen vara sig, och så bla bla bla bla. Mm, mm. Alltså vi pratar ju timtal i programmering för att få en maskin att göra det en 4-5-åring gör utan att ens tänka på det. <laughs> ja visst. Det är samma sak också med det här med att eh, greppa tag om saker också. Att känna av hur mycket tryck kan man använda för att hålla i någonting. Jag menar om, om jag ska plocka fram något av de tunnare glasen som jag har hemma vid i min lägenhet. Mm. Så då vet jag ju hur, hur jag måste behandla det glaset. Jag är ju väldigt försiktig, och samma sak när det ska diskas är ju väldigt försiktig, kontra då om jag tar fram någon riktigt stor liksom Seidel eller någonting liknande. De, här, <här>, de här, här glasen och muggarna liksom som har mycket tjockare antingen på sliner glas runt sig. Då kan jag ju vara lite mer hårdhända. Mm. Alltså, en, en robot kan ju inte tänka på det på samma vis utan alltså, den måste ju på något annat sätt och kunna känna av i så fall hur hårt kan jag krama det jag just nu håller om, om det är ett handtag eller om det är ett glas eller vad det nu än är mm. utan att liksom råka ha sönder det eller ha sönder sig själv då för den delen Ja, för tekniken är ju inte särskilt oförstörbar i nuläget och Nej, visst. med tanke på alla framtidsvisioner vi har fått se ibland bland annat Terminator så kanske mm. vi ska mm. vara tacksamma för det Ja, verkligen, verkligen men vi ska ju inte fördjupa oss allt för mycket i vetenskapen kring robotteknologi utan vi ska titta på det populärkulturella. Mm. Åtminstone om vi ska lägga in en liten brasklapp här. De serier eller robotar som vi känner till för där finns ju tusentals karaktärer och figurer och... Serier och berättelser att eh, vi kan ju naturligtvis inte alla Nej. men vi kan ju uppmuntra våra lyssnare som eh, lyssnar på det här och kanske känner till någon spännande serie eller figur som eh, vi inte tar upp. De är ju varmt välkomna att kommentera på det här avsnittet och mm. berätta om mm. de här karaktärerna för... Eh, där är ju stor chans att man har missat någonting som är riktigt bra. Och jag vill ju i så fall komplettera den kunskapen. <laughs> Absolut, samma här. Men vi ska väl inte sticka under stol med att ähm, vårt tidiga intresse för robotar... Kan eh, på många sätt spåras tillbaka till en och samma franchise. <laughs> ja ha, ha då, den stora franchisen med stort F fast med ett stort T istället då. <laughs> TF. Ja, till och med. För eh, vi är ju Transformers nördar bägge 2 Vi mm. har eh, haft leksakerna. Vi har läst serietidningarna. Vi har mm. suttit trollbunda framför eh, tv-serierna. Och vi har varit frustrerade över Michael Bay's filmer. <laughs> ja, det stämmer. Vi är så nördar på det vi kan bli. Och ja. uh, anledningen att vi tycker att det här ändå passar sig att ta upp nu- det är ju för att um, Transformers är ju på sätt och vis japanskt i grunden. Mm. Och åtminstone de leksakerna som senare genererade tidningen Transformers- som senare mm. genererade tv-serien och så vidare och så vidare- är japanska eller har ett mm. japanskt ursprung sen är de ju uppköpta av västerländska bolag som gav dem en historia och gav dem namn och så vidare och så vidare. Ja visst, för alla oss här i Sverige och då Europa överlag eller av ja, västvärlden överlag så känns ju Transformers naturligtvis extremt västerländskt men som sagt det det har ju sina rötter i Japan efter någon form av sån här um, produktion mellan då ett japanskt företag och ett amerikanskt företag så... Mm. Här finns det fortfarande kvar en del Transformers- eller då Turansufoma som, <laughs> som de kallar det för. Men, men som sagt, det är, för, för oss är det ju naturligtvis Transformers inte japansk- därför att vi, vi är så vana vid det i våran uppväxt. Ja, och faktum är att när ursprungsserien, eller G1- som man har valt att kalla den så här i efterhand- mm. slutade att produceras i Amerika- så fortsätter ju Japan att producera ett par eh, tv-serier baserat på G1. Sen har ju Hasbro som äger Transformers valt att reboota och göra om åtskilliga gånger. Men eh, det ska vi inte gå in på för det är en soppa i sig. Ja, det är det definitivt. Det finns en viss soppa här i Japan känner jag också för att om jag är inne på en leksaksbutik och jag ser att det finns Transformers så oftast finns det fler än en version av Transformers. Att Dels har vi just den västerländska stilen, men sen finns det även Transformers som man märker att Nej, men va, det här, det här det är japanskt påhitt verkligen, för de ser helt befängda ut och ska ha typ pimpats till på vad man förmodligen i Japan tycker är häftigt och det är lite, det är lite coolare namn, inom citationstecken coolare namn på de här välkända karaktärerna och robotarna Usch Rysningar får jag verkligen Och de är inte behagliga <laughs> Men anledningen till att jag vill hålla kvar lite På Transformers till Det är ju just för att äm, De här tolkningarna finns Och äm, mm. jag har tittat lite på äm, då Headmaster Som äm, jag vill minnas Att de kallade Headmaster Och mm. Masterforce <laughs> Som de kallade Masterforce <laughs> Och om man tittar på den klassiska G1-tv-serien så kan man ju se de japanska influenserna väldigt mycket om man ser till filmen och säsong 3 för vissa av dem där har väldigt tydliga samurai influenser i sitt utseende mm. men det känns fortfarande väldigt amerikanskt i sin handling och sitt berättande och dialoger och så vidare men i de här nytolkningarna eller fortsättningarna, om man väljer att kalla det, mm. så, så märker man direkt för det, det är ett helt annat röstskådespeleri. Jag skulle vilja mm. säga att um, det har tappat ett par nivåer, ärligt <laughs> talat och blivit lite inte fjantigare men man märker att helt plötsligt så är de vidskepliga och pysslar med magi och det är väldigt långa monologer de har och de måste mm. skrika vad det är de ska göra när de ska <laughs> göra det, liksom Bigu Kanonu och så vidare ja. tala inte om vad du ska göra när du gör det för då kan man skydda sig mot ja, eller hur ja. den där logiken som inte existerar i anime för ja, folk kan ha de mest verkligen avslöjande monologer men det, det gör ingenting och, och de pausar mitt i liksom sina slag och allt möjligt men det, det ger aldrig någon fördel eller nackdel för någon utan det är bara att rulla på ändå ja och så stannar de och gör en pose och så blir det en stillbild ja. Med någon bakgrund och lite blänkningar. Och så, så här, ting. Precis. Ja. Så det är ju väldigt intressant att se hur de båda kulturerna tolkar samma grundmaterial. Mm. För det är ju inte så att de förändrade att nu är inte längre den karaktären ledaren och nu är inte längre den under eller något sånt. Utan det har ju behållts. Och karaktärerna har ju bibehållits mer eller mindre som de ska vara, men just hur allting fungerar och hur de för sig mot varandra det blir väldigt överdramatiserat nästan ja. skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men det är väl det jag skulle tycka är ganska klassiskt för anime här i Japan också i synnerhet när vi är i de här genreserna också speciellt mecha genren som, som ju är en egen genre här i Japan mm. där man har just då robotar vanligtvis robotar som är, som är kontrollerade av människor mm. att där, där är det väldigt just överspelat och väldigt, väldigt dramatiskt, allt som händer som sagt, det ska ropas ut, det ska skrikas ut det ska vara pauser och stillbilder och inzoomningar och det ska blinka i bakgrunden, allt möjligt verkligen <laughs> och det har sin charm, det måste jag ärligt erkänna, ja, oh. men eh, mm. när det just är på en franchise man redan vet hur de fungerar så blir det nästan lite whiplash när man kastas mellan tolkningen <laughs> mm. och det är ju nu när du har tagit upp mecca-genren som är en väldigt intressant och spännande genre inom eh, japansk populärkultur som eh, vi kan nämna den stora grejen som jag inte ha gillat i deras omtolkning av Transformers. Mm. Och det är just det att japaner tycker inte om robotar i jätteformat som tänker själva. Utan då måste det sitta en pilot i. Och de här äm, varianterna där. <laughs> Där de verkligen har försökt att, ja men de körs ju ändå utan människor. Det, det, det känns bara så fruktansvärt fel att, ja men vad händer med hela mytoset och, och var kommer de ifrån om de bara är stora stridsrustningar och... Nej, det, det funkar inte. Behåll det och så gör en egen mecca-historia istället. Ja. Så är man väldigt fascinerad så kan jag rekommendera att kolla upp just Headmasters-tolkningen. Men Masterforce, som jag inte minns helt fel, är den där Transformers nedgraderas till stridsrustningar. Och den kanske man ska hoppa över. Ja, jag, jag tror inte heller på det där alls. Som sagt, jag förstår inte riktigt att de absolut ska måste stoppa in människor i dem nej, det, det är ju inte Transformers i sådana fall mm. men, men som sagt, de, de verkar ha svårt för att acceptera det här med just att robotar ska kunna tänka tänka själva. Det är med de onda som i så fall gör det mm. många gånger. Eller så ska de vara små och söta. <laughs> Men jag kan ju skjuta in det att naturligtvis så handlar ju Headmasters också om att Transformers och människor kombineras. Men då är det två tänkande varelser som ingår i en hybrid- Mm, mm. Och det tycker jag är en ganska stor skillnad mot att um, ja, bara styra en jättesak gjord utav plåt. <laughs> som en leksak, <laughs> Radiostyr. Då finns det ju bättre serier för sådant. Och um, en av de här riktigt stora som um, vi måste nämna när Mecca har kommit på tal, mm. det är ju Gundam. Ja, visst det <laughs> Om man pratar just Mecha och Japan så det finns väl egentligen bara en Mecha-serie som verkligen... Alltså alla borde känna igen och som förmodligen är den största verkligen och det är ju just Gundam-serien. Och tyvärr måste jag ju erkänna att jag har ju i nuläget inte sett någonting. Jag har läst en hel del och jag har sett massor med bilder så jag är ju grymt sugen på att äm, ta en smakbit här och där och se hur det är. Men äm, i nuläget tyvärr jag kan inte gå in på något djupare mer än att äm, det är ju ett fantastiskt intressant koncept och det är ju fascinerande att det har fått den kultstatusen som det har och ja. fortsätter alltså fortfarande. Mm. Mm. Det är väldigt fascinerande verkligen hur pass länge som det här har hållit på för Gundam härstammar ju från slutet av 70-talet 1979 så kom, kom det första som var då Mobile Suit Gundam också känd som Gundam 0079 och First Gundam och det är helt fantastiskt egentligen att den har hållit på i typ 35 år nu då för. Och fortfarande så är den hur populär som helst verkligen. Alltså det finns ingen hejd när det kommer till just Gundam här i Japan. Det ser man väldigt tydligt om man går in i vilken butik som helst i stort sett. För det finns så mycket av just Gundam-modeller och Gundam alltså merchandise, saker man kan köpa. Så att jag blir nästan rädd ibland <laughs> över vilken religion det här verkar vara verkligen. Och det är ju någonting som vi pratar en hel del om i eh, vårt leksaksavsnitt. Mm. Om just att det finns väldigt mycket Gundam-produkter. Så eh, jag uppmuntrar därför eh, lyssnare som kanske inte har hört det i avsnittet att eh, gå tillbaka och lyssna. För eh, där berättar de om lite av grejerna som du stött på som just har Gundam-franchisen på sig eller kring sig. Ja, precis. Och det, som sagt, det, det finns ju en hel del och berätta om bara där, just därför att det är så himla stort som det är. Mm. Jag har själv sett lite granna Gundam. Jag är inte överförtjust i, i just Meccas. Jag är ju stört förtjust i Transformers som sagt. Men det är ju en helt annan grej också. Alltså, där har vi ju de tänkande robotarna och sen har jag ju vuxit upp med det dessutom. Så att hade man bott här i Japan så hade man ju förmodligen växt upp mer med Gundam och hade säkert haft en helt annan relation till det. Men mm. Meccas det går an liksom för mig. Jag, jag tycker fortfarande att det är ganska häftigt självklart. Det är robotar. Men det beror lite grann på vad det är för typ av MECCA-serie. Det finns ju mer än Gundam. Det gör det. Det finns sånt som jag tycker mer om än, än Gundam. Men några av serierna som finns har jag sett. Men det finns ju så sjukt mycket. Så att jag menar, om jag skulle börja titta på det idag så känns det som att jag skulle ju nästan hinna bli. Ja, lätt pensionär om inte mer till innan jag är färdig med allt alltihopa. <laughs> Men även om vi inte ska djupdyka så att säga i mecca-genren eftersom det finns så sjukt mycket material vi måste ju mm. nämna någon av de andra stora serierna som vi känner till. Ja och en av de andra som verkligen är ett, ett stort namn helt klart det är ju Neon Genesis Evangelion. Den är ju också oerhört framgångsrik och väldigt populär, just i synnerhet kommersiellt. Men betydligt nyare också från 95 Och det är också en sån som jag bara har sett bilder och klipp ifrån. Och det ser ju jätteläckert ut. Jag menar, designen på många av de här robotarna i både Gundam och i Evangelion är ju vansinnigt snygga. Alltså. Ja, det... oja. Oh, det är riktigt häftiga karaktärer och varelser och mekanik som de har designat mm, det är ju det och det är, det är verkligen en tydlig skillnad på hur det ser ut i Neon Genesis Evangelion kontra Gundam och jag tycker också att det, det är väldigt väldigt läcker design här det är lite spännande också att det har blivit så pass stort ändå som det har blivit med tanke på att där finns det egentligen inte så himla mycket att hämta så att säga. Det finns några filmer, det finns en serie och fortfarande så någon gång till och från så kommer det väl någonting nytt där inom. Men det är ju inte på något vis eller något plan lika stort som Gundam är för där spottar man ju verkligen nu sig alla möjliga serier som, som utspelar sig i parallell universum och i, i samma universum och allt möjligt men mm. ändå så, så är Neon Genesis Evangelion också väldigt stort. Vi kan ju säga så här det är från en av de här två serierna som de har gjort en staty i naturlig storlek ...utav um, huvudroboten i den här serien. Ja. Och det mm. är ju Gundam. Mm. Mm. Och det är ju sjukt häftigt att se bilder på den här... ...där den står med rätt färger på rätt plats... ...med rätt mm. proportioner. Precis som att um, ja, roboten precis landat eller stigit upp... ...och är beredd att börja fightas med någonting. Ja, Shit, alltså det, det är ju verkligen ett enormt, enormt häftigt inslag i Stadsbyten. Och det är ju, alltså det säger ju så mycket att man faktiskt har gjort en sån här grej. Att det inte bara är en sån här dum sak, rolig grej som en massa människor tycker att oh, varför gör vi inte på det viset? För vi tycker ju om den här serien så mycket. Utan att, utan att det är faktiskt någonting som går och, och liksom genomförs mm. seriöst, verkligen. Jag tror om att det är förmodligen inte ens fans som har kommit på det här utan det är ju någon högre makt, så att säga, som faktiskt har tagit beslutet och tycker att det här är en skitbra idé. Vi ska ha vår Gundam som försvarar vårat Tokyo. Jo, men man är ju väl medveten om var um, intresset ligger, så att säga. Ja. Om det konsumeras så mycket av en franchise, det vill säga i um, prylar, i böcker, i DVD-skivor och så vidare och så vidare. Då vet man ju om man har en kulturikon i sina händer eller ej. Och um, det är alltid värt att visa hur stor status någonting har. Mm. För det enda det kan göra är att generera mer intresse. Ja, visst. Nej, det, jag förstår ju verkligen att, eh, att det har gått så långt så att säga. För som sagt det, det, alltså, det är ju en så stor del av just den här ä, japanska populärkulturen och, och, och animes och mekas. Så att eh, jag, är, jag är inte alls förvånad och jag tycker bara att det är en jättekul och jättehäftig grej verkligen. Så mm. jag förstår ju om det, det glädjer verkligen det japanska folket att de har fått sin Gundam. <laughs> Ja, att den fortsätter att florera och må bra som franchise. Ja. Mm. Och det verkar ju då eh, Evangelion också göra för eh, det görs väl nya versioner och tolkningar fortfarande utav den också. Ja, jo, den, den gör ju verkligen det. Jag vet att det kommer några nytolkningar i filmformat. Två stycken filmer är för mig att det var som gjordes bara för något år sedan. Och den slog ju alla rekord verkligen när det gällde just då försäljning av biljetter här i Japan och även just utomlands så har den också gått väldigt bra för jag tror nog ändå att Neon Genesis Evangelion kan ändå vara lite mer alltså det populärt, det har fått lite mer genomslagningskraft utanför Japan än vad Gundam har potentiellt, jag ska inte säga helt säkert jag vet inte exakt hur bra det har gått för de filmerna och sånt där, men, men jag tror ändå att Neon Genesis Evangelion kan faktiskt vara större, det finns det även andra serier som jag vet här jag tror att det kan ha att göra mycket med designen, att eh, ja. Gundam har en design som ändå har sina rötter i sent 70-tal tidigt 80-tal och ja, det är lite blockigare karaktärer mm. det behöver inte mm. det vara ett problem verkligen inte men Evangelion har ju en mycket mer organisk design och eh, lite extremare utseenden om vi säger så och eh, jag misstänker att en västerlänning som tittar efter något spännande kanske fastnar för det där lite mer extrema snarare mm. än det lite mm. mer klassiska så att säga men det är en spekulation och jag har ingen aning om det faktiskt stämmer. <laughs> ja, men det kan jag också definitivt tänka mig. Jag tror, jag tror också att det hänger väldigt mycket på designen, det, det gör jag. Men om vi tar och håller oss kvar där i 80 svängen så finns det faktiskt en Mecca-serie där jag har sett lite grann och mm. har haft VOS. Med ähm, den här filmklippningen som man ändå får kalla det för jag, jag misstänker att det är en tv-serie som de har klippt om till filmer. Jag, jag vet inte säkert men med tanke på hur ähm, filmen hakade sig fram så skulle det inte förvåna mig. <skratt> ja. Och det är Robotech. Ja och det är ju ett, det är ett vackert namn du nämner det är helt <skratt> klart. <skratt> Men jag ska säga helt ärligt att även om jag tyckte det var jättehäftigt när jag satt och tittade, det var väl någon gång under 90-talet, jag tror som jag ja. fick tag på den här. här Och visst, det var coolt. De flyger runt i jetplan som helt plötsligt viker om sig och så är det <laughs> robotar med gevär. Bara det. Ja, ja. <laughs> och, och de sitter kvar fortfarande i samma cockpit men nu helt plötsligt så gör rattar och spakar något helt annat och så vidare. Visst, men det var ändå någonting med serien som gjorde att jag, jag inte riktigt kunde ta den till mig. Jag misstänker att man förlitade sig mycket på en hotbild och monster som tilltalade japaner. Men som mm. blev lite struket här i Sverige. Åtminstone för mig. Ja, jag har, jag har ju inte sett mycket av Robotech sedan jag var just i den åldern också. Så jag vet ju tusan egentligen hur det står sig idag. Jag tror nog ändå att där skulle finnas tillräckligt mycket nostalgi för att jag liksom verkligen ska nästan kunna se förbi alltihopa med ett rosa skimmer, men, ja, det, men det vet vette tusen egentligen, för jag kommer ihåg ganska lite av serien idag men det var väl också det här att det var någonting som man inte hade sett sedan tidigare och, och, och de första 20 avsnitten fanns ju faktiskt på svenska dessutom, så att jag tror nog att det var den versionen jag såg också mm. Det är som att det var, det var nog rätt spännande Då verkligen, nytt och spännande Och väldigt, väldigt japanskt Så jag undrar just, det skulle vara kul att se om den här serien Jag har tänkt på det jättemånga gånger Och framförallt fortsätta Titta på den också, se vars Vars det hela leder Därefter så att säga mm. För det hände ju mer än bara då som sagt De 20 avsnitt som gavs ut Här i Sverige mm. Och sen var det nog även en film Vill jag minnas som gavs ut Men Ja, jag borde, egentligen, jag borde verkligen återbesöka Robotech för att jag har väldigt bra minnen av den. Men det kanske är, det kanske är minnen som jag i så fall besudlar om jag tittar på dem nu helt enkelt. <laughs> där, fin där finns väl en viss risk till något ja. sådant. Men äh, ibland är det en risk som man faktiskt får ta. Ja, jo, jag känner det också. Att det... Men äh, vet du vad jag tycker att vi ska göra nu? Nej, vad då. Jag tycker vi lämnar äh, Meccas och äh, går ner på äh, en mer normal nivå i storlek. Ja, okej. Okay. <laughs> och pratar lite klassiska robotar i japansk tappning. För det finns en väldigt kultförklarad figur där som jag tycker är jättespännande och jätteintressant. Som också har lett till eh, framskapandet av en av våra mest kära spelrobotar Ja, jo, jag tror att jag vet var det här är på någonstans i så fall, ja <laughs> Ja, det är naturligtvis, om jag nu uttalar namnet rätt Och Samu Tezukas Astroboy Ja, jag misstänkte väl det Åh, <laughs> oh, Astroboy <laughs> Där har vi en serie med massor av charm och den är ju jättetung utav 80-tal om man har sett eh, tv-serien som gjordes under 80-talet. Det ska ju dessutom mm. finnas ännu äldre tv-serier än så men eh, jag har bara sett lite från eh, någon som producerades på 80-talet. Och läst har jag tyvärr inte gjort själva originalserien som eh, Tezuka tecknade själv- men jag har läst um, Rebooten som publicerades på svenska i uh, tre volymer, om jag inte minns helt fel. Mm. Och den har jag ju tyckt varit jätteskärmig och uh, jättehärlig att läsa. Sen inser jag ju naturligtvis att um, det är ju en kraftig omtolkning av um, originalmaterialet, men... Men det behöver inte vara fel. Jag menar, man behöver inte teckna om en 400 volymer av någonting för att väcka ditt intresse. Det räcker kanske med tre. Speciellt med så pass mycket som du verkar finnas av Astroboy. Det, det är ju också en populär karaktär. Men här är jag däremot väldigt mycket ute på djupvatten istället för Astroboy. Dels har jag sett väldigt lite av det som lite men jag fastnade aldrig heller för det när jag såg det. För jag tyckte inte riktigt om den här lilla snorungen. Hör jag på att kalla honom för? Men jag ångrar mig och så säger jag den här spolingen. Det är inte spooling heller utan jag kan säga att han är en pojke. Ja alltså det är ju en väldigt speciell serie och jag förstår om den inte passar alla. Men vad man än tycker... Att han har blivit en kulturikon Ja Det kan man inte sticka under stol med Nej, verkligen inte och han har ju också Inspirerat skapandet Utav allas vår Mega man eller Rockman yes. Som han heter mm. i Japan Och det är ju Alltså det gör ju ändå att jag tycker om Astroboy För att där föddes ju <laughs> en riktig ikon <laughs> Inom just spelbranschen Om inte annat då Ja verkligen och det roliga är att Om man tittar väldigt noga på designen Utav robotar i Astroboy mm. Så kan man se likheter med hur man har gjort tolk och har valt att rita saker i Mega Man. Ja. För det är ju en väldigt tydlig, väldigt glad, och rund och cartoonig stil som man har ja. använt. Och även om Mega Man nu för tiden mer liknar den lite mer standardiserade manga-stilen mm. så mm. tittar man tillbaka kan man säga att det kommer från samma kärnstil och bygger på mycket av samma koncept- Oh ja. Det är ju väldigt tydligt speciellt som du ser när man går tillbaka nu när han har fått ett lite mera, som sagt, manga anime utseende. Så ja, det, tidsmässigt ligger det väl rätt, eller vad du ska kalla det för. Det, mm. det blir ju sådär när saker moderniseras. Det finns det andra karaktärer som också har gjorts, speciellt inom spelvärlden men som sagt det, det, är ju, det råder inget tvivel om vars rötterna ligger verkligen. Mm. Och det är ju fullständigt naturligt att en serie eller en karaktär utvecklas med tiden jag menar ja. Det var ju jättesynd om man 2014 fortfarande tecknade och animerade en serie som de gjorde på 70-talet jag menar ja Det ska ju vara ett litet tidsdokument från den tid där det är tillverkat Så att man kan titta och säga ja, att den här serien är från 90-talet För det ser man mm. jättetydligt på de här sakerna och hur det här är gjort och På de där jättevansinniga 90-talsidéerna och så vidare Och, och samma sak med 80-talet Främst, ja. på kanske. Främst på 80-talet kan Främst på 80-talet, va? Ja. Där har vi en riktig prägel, verkligen. Så, ja, jag kan verkligen verkligen avnjuta just 80-tals animes fortfarande väldigt, väldigt mycket just för hur, hur 80-tal det är. Det finns något speciellt där med både stilen och med historien och hur karaktärer reagerar och väldigt mycket sånt där. Men mm. som sagt, det är ju faktiskt bra att, att det sker en utveckling också. Och jag kan ju ärligt erkänna att när det kommer till Nintendo så är mm. ju Mega Man tillsammans med The Legend of Zelda de titlarna som ligger med i värmast om hjärtat. Mm. För där är någonting med de två som jag bara tycker är så oerhört mysigt. Det förstår jag verkligen för det kan jag definitivt backa upp. Men äh, Zelda har ju ingenting med robotar att göra så vi lämnar den åt sidan. Ja visst, ja, vi får vara glada för det också så länge som det faktiskt är så så att de inte börjar blanda in en massa konstigheter som vissa andra stackars franchises Sonic <coughs> får genomlida. Ja när vi, vi betackar oss den typen av um, hybridisering och, mm. och, och håller oss till det rena och fina. Även om Mega Man har sina stolpskott i sitt franchise också. <laughs> oh, ja, det har det ju. <laughs> Men eh, om vi ska göra ett snabbt litet sidospår. Jag tycker man hör mycket skitsnack om sådana här snesteg och eh, inlägg i en serie eller i en spelserie som eh, inte stämmer med resten av serien och så vidare och så vidare. Det är ju på det sättet man experimenterar och ser om eh, det finns en ny väg som franchisen kan gå. Och eh, man behöver ju ibland utvecklas för att en franchise inte ska stanna upp och dö ut. Men eh, naturligtvis, där är alltid en risk när man gör en experimentering. Och eh, vissa av dem faller i god jord, andra blir <laughs> utskrattade minst sagt. Och, oh, det betyder ju att det kanske blir en sån där pinsam del i en serie som man inte vill låtsas om. Men jag tycker ändå att de är värda en eloge för att de försöker. För allting måste ju förnyas och följa med lite i tiden. Jo, visst, det får man ju ändå säga. Nu måste de ju ändå, alltså nu måste ju skaparna ändå få kunna ta sig dit i lite friheter mm. och försöka ta sig ur de här liksom, gamla gängorna som man hela tiden sitter i. För. Det kan bara vara nyttigt och rätt vad det är så jag menar, då kommer ju någonting helt fantastiskt av det dessutom man tänker i banor som, som till en början man själv liksom kan tycka att Nej, men det där kommer aldrig att funka. För att det känns så himla bisarrt och fel därför att man är inte van vid det helt enkelt. Men sen när det kommer till kiten och man faktiskt får se det inte bara i teorin utan i praktiken så kan det ju faktiskt vara någonting helt fantastiskt. Det, det har ju ändå hänt. Men ibland så undrar jag ändå, syns inte det här redan nu, här och nu, att det där är inte är en bra idé? Mm. Jo men det är ju när man tittar närmare på vad som var motivatorn till valet eller förändringen. Mm. Och um, om valet bara är, ja men det där är ju coolt, eller det vore ju häftigt att, <laughs> så är det oftast en dålig motivering därför ja. att då kompletterar mm. inte förändringen originalmaterialet. Då bara läggs det häftiga effekter på hög. Mm. Och um, du nämnde ju Sonic som franchise där och det är väl det bästa exemplet på att man lägger in saker man tror kommer att vara häftiga ja. men det är inte alls till spelets eller franchisens fördel. Nej, tyvärr alltså. Så det, det, Sonic är en riktig praktkaraktär och ett praktexemplar på just det och nu vet jag att man ska försöka reboota honom igen i ja. år med en helt ny tv-serie en helt ny stil ett helt nytt spel och... Ja, man får väl se vart det, det bär hän. Jag hoppas att de träffar rätt någon gång med det där. Men alltså det, det känns ju som att man gräver bara en grop som är djupare och djupare i det här fallet. Det är verkligen ett bra exempel som sagt där de förändringar man försöker göra de är så pass mycket till det estetiska i synnerhet eller just att tanken i sig är häftig tycker då den som har kommit på den här idén. Mm. Så att det, det, det går liksom inte att bara köra på det för då, då blir det liksom inget hjärta överhuvudtaget i det. Mm. Och om vi tittar på Mega Man för att börja gå tillbaka till ämnet. Mm. Vi har ju Mega Man 7 till Super Nintendo där de uppgraderade lucken och eh, det kändes inte så där jättebra. Det ser ut som att han var lite, små bodybuilder, mm. <laughs> lite <trång. laughs> ja, Jo, det var lite snedsteg. Det tror jag nog att de flesta håller med om. Och så hade vi Mega Man 8 där de skulle ha animerade videosekvenser som var väldigt vältecknade får jag väl säga men det kändes ändå väldigt konstigt att helt plötsligt se ett klipp ur en till synes anime-serie dyka upp och um, med den absolut mest horribla röstskådespelareinsatsen som någonsin har gjorts. <laughs> Det kan jag uppmana folk som inte har spelat spelet- och ändå vill få ett intryck att eh, gå ut och, och söka på det- på valfri videosajt för eh, där lär ligga klipp ute- och ni lär också bli eh, hårresande förskräckta. Ja, ja. Där, där kan man ju vara väldigt glad över att- då, om vi då tittar på Gundam igen- som som sagt har hållit på nu ändå i 35 års tid- och som har kommit i så många olika just filmer och eh, även serier. Även om nu looken har ju som alltid varit för förvisso. Men att man faktiskt lyckas bibehålla någon form av hjärta där ändå mm. i all produktion. Mer eller mindre, sen är vissa serier bättre och vissa är sämre. Men... Eh, Ändå, att man uppgraderar ändå inte lucken någonting- och lyckas fortfarande, trots den här blockiga designen- som, som är verkligen den Gundam vi alla känner igen förmodligen- ändå så lyckas man fortfarande än idag- verkligen förtrolla liksom ett helt land- med de, de här historierna som man berättar. Det är ju starkt jobbat, verkligen. Jag tror att det handlar mycket om att skaparna- och de som förvaltar franchisen Gundam- är mycket mer medvetna- om vad som är essensen av deras berättelser- och vad som ska behållas orört- och därför också vet- vad de kan ändra och justera. Oh. Mm. För det verkar ju funka väldigt bra- medans um, andra franchises- inga nämnda, inga glömda- verkar ha tappat kollen på- vad var det folk gillade med den här- från första början. Mm. Var det mm. ditt? Nej, det var det inte. Det var det. Ja, Jo, tyvärr det där, det, det är ju liksom som sagt det är ett hål som man lätt hamnar i och så sen är det svårt att ta sig därifrån också. Det blir ju många gånger att man bara gräver djupare. Mm. Men det är en sak jag skulle vilja ta upp i samband med att vi nu har gått över och pratar om robotar i mänsklig storlek. Mm. Där är en distinkt skillnad mellan då Mekas, de här jätterobotarna och de vanliga eller människostora robotarna som mm. är väldigt distinkt för Japan. För um, i väst så, så ser man en lite annan uppdelning där och lite andra tolkningar. Och det är att alla robotar som är i människostorlek Ser i regel väldigt mänskliga ut. Mm. Det ska se ut som människor kanske med eh, lite plåtar här eller där eller någon eh, kurvad linje som visar att det egentligen är ett dockansikte och så vidare. Men fortfarande människor som människor lika som absolut möjligt. Mm. Medan de här väldigt robotiska designerna sparas till de här jättarna som egentligen är mer tanks än robotar i vissa ja. fall. Ja, jo. Alltså, speciellt om man tittar på mekka genren i sig kan också delas upp lite grann i, i dels vad som är mer realistiska robotar och vad som är just superrobotar. Och det är verkligen de här som alltså, är de är liksom oförstörbara och ser väl oftast lite mera ut som att de är just någon form av superhjältar alltså fast robotar istället. Där, där finns mm. det verkligen en distinkt skillnad helt klart. Jämfört med här i väst där en robot i mänskligt storlek kan se både mänsklig ut men även kan ha en hel del andra designer så kan man ju tycka att det är lite intressant att man har valt att det ska vara oftast väldigt sött och gulligt i, mm. i Japan. Det är nästan som att man skräms lite av tanken att en maskin skulle kunna vara då levande. Och därför så måste vi göra dem så mänskliga som möjligt så att det inte känns alldeles för obehagligt. <laughs> Visst. Och ett exempel på där jag tycker att det är väldigt tydligt på just att man försöker göra det så mänskligt och gulligt det är väl eh, Showbits om jag uttalar namnet mm. rätt. Mm. För det är ju en serie som jag har sett lite av och tycker det är en väldigt spännande och kul idé med... Eh, ja, persondatorer som ser ut som människor och går runt och pratar sen är det ju en teknologi som säkert skulle missbrukas på många snuskiga och fula sätt men vi, vi går inte ens in på de banorna utan vi håller det här så rent vi kan men det är ju en, det är en spännande idé att, att ha en dator som går runt ja det är det definitivt jag har sett hela Schobitz och det var länge sedan jag gjorde det men jag var stört för i serien verkligen och jag, dels för att nu är ju det här väldigt mycket romantisk komedi också och inte så mycket liksom super science fiction som många andra då just meka serier och sådär och inte simma krigiska av sig men ändå jag tyckte väldigt mycket om historien och själva idén som du säger med att det då är verkligen det är en pc det som är så personal computer som det nästan kan bli. Just i det, det är ju verkligen typ en Android nästan egentligen. alltså. Mm. Och så finns det ju laptops då också naturligtvis som är då mikrodatorer. Det vill säga en liten, liten som ska ja. sitta på axeln på en. ja Ja, det är så fint. Sen kan vi ju ärligt säga att det är ju klart att det är en serie som visar hur mycket killar lockas av maskiner som dessutom ser ut som söta tjejer. Ja, oh, jo. <skratt> Men jag vill ändå påpeka att serien är skapad av ett tecknarkollektiv som består av fem kvinnor. Så... Uh, <skratt> vi, vi kan inte få all skulden där, vi killar. Nej, det tycker jag verkligen inte heller. Alltså... <skratt> Men det är en spännande idé och jag gillar det. Och det är en serie som jag ändå tänker försöka plocka upp igen. För um, ibland behöver man det här lite skojfriska med en romantisk mm. komedi. Mm. Även om jag, när det i alla fall kommer till Hollywoods tolkningar av romantisk komedi, blir lätt att få ett mätt på det. Så... Uh, Tyckte jag ändå det här kändes gulligt på det där sättet som gör att man ändå orkar med? Och det var väl det jag kände också. Jag var lite förvånad faktiskt. Jag hade hört väldigt mycket om Chobiz. För den är ju väldigt populär. Och när jag såg den första gången så, så var det just därför att det var ett namn som florerade väldigt mycket i just animevärlden. Så jag kände att jag måste se den bara för att den är så omtalad. Och jag blev väldigt positivt överraskad för att titta man på bilder och sådär så. Där, alltså så får man ju en viss uppfattning som sagt för det är en väldigt, väldigt söt tjej då som är huvudpersonen mm. och liksom hur man har valt att designa henne som sagt, det är som liksom uppenbart vilka som ska falla för den här karaktärdesignen egentligen, <laughs> <laughs> men det, det finns mycket, mycket mer mycket mer skärm och allting till Trowbits än vad liksom, det kanske kan se ut vid första anblicken, så att jag, jag, ser, jag ser definitivt jättegärna att du som sagt, plockar upp serien igen och går igenom hela och det uppmanar jag även flera andra till att göra också för den är riktigt, riktigt härlig att se, väldigt hjärtvärmande tycker jag Absolut, men jag vill ändå gå det lite fula hållet när vi ska lämna showbits och säga att um det var nog den absolut mest obekväma och pinsamma placeringen av en startknapp jag eh, någonsin har sett. Ja, alltså, varför ska de dra det så långt? Ja, det, det, var ju, det var ju verkligen inte bra. Alltså. Nej. Usch, usch. Vi skulle som sagt hålla oss rena men det går inte. Men nu har vi gjort ganska många nedslag då och vi har ju bara skrapat på ytan. Vi skulle ju kunna hålla på i timtal och prata om det här mm. ämnet. Mm. Och skulle förmodligen bara ha skrapat på ytan fortfarande. <laughs> ja. Vi uppmuntrar ju alla våra lyssnare som har ett bra tips på här är en mäcka serie eller en serie om robotar som är väldigt bra därför att och dela med er utav det för både jag och Tumma är ju jättenyfikna men där är ju andra som kanske kommer in och läser kommentarerna och får idéer om serier de kan titta på eller mangor de kan läsa. Jag kan göra ett litet instinktningstips innan vi, vi lämnar alltihopa på tal om det här. Är det en serie som verkligen är klassad som en, en mecka anime. Mm, och visst, den har väldigt mycket mecka i sig. Men det här är en av de här serierna som jag tycker är fruktansvärt bra. Just därför att även om det finns mecka och även om det finns krig där, så ligger den här serien ändå på en betydligt högre nivå än så intellektuellt, alltså och den heter Code GS Lelouch of the Rebellion mm. där finns det två stycken säsonger och alltså när jag såg den här första gången, när jag såg första avsnittet så var jag verkligen helt hänförd av vad den handlar om, alltså historiemässigt så är den fruktansvärt intressant och den är väldigt, väldigt smart skriven och det händer väldigt mycket twister hela tiden och, och saker som är väldigt planerade och väldigt genomtänkta så som sagt, även om det, det, det är mycket meckas i den och det finns ett krig där som är underliggande men det finns mycket mycket mer därtill också, det här är en väldigt, väldigt populär serie av just den anledningen att den, den är sjukt gjord helt enkelt, så att det är något som jag verkligen kan rekommendera Då kommer bland annat jag att eh, ta och kolla upp den här för eh, om du tipsar om den, då måste det finnas ett värde att eh, ta vara på Absolut, att göra det kan jag definitivt lova <laughs> Då undrar ju jag naturligtvis om du har något spännande ord eller en spännande fras till oss på robot- eller maskintema. Ja, det har jag. På det senare i synnerhet. För ordet för maskin här i Japan är så kort och enkelt som bara ki. <laughs> Inte mycket mer än så. Det låter nästan som en, en, en tornfalk eller någonting. Någon form av fågel som bara kvittrar till och säger ki. Men eh, ki kan användas i så mycket mer än så också. Man, man ser det väldigt mycket. Det här att tecknet just kan ki ser man i väldigt mycket. För dels har man det i tvättmaskin som är sentakuki. Du har det i flygplan som är hikoki. Du har det bland elektriska maskiner som är denki och du har det i maskineri som är kiki. Så att Ki är som sagt väldigt, väldigt användbart just det här tecknet och att det betyder maskineri, då kan man ändå lista ut väldigt mycket av vad, vad de menar med någonting som står på en etikett eller någonting, vad det nu är för en beteckning. Det har faktiskt hjälpt mig ett par gånger att lista ut att ja, det är det de menar för att de har ju maskineri med i det här. Ja, men ärligt talat så är det ju en ganska kul idé för med det lilla tillägget så får man ju veta att vad det här än är så är det någonting med maskineri inuti. Mm. Mm, så även om prylen i fråga är det helt främmande, kommer det där då, ki, så vet jag att okej, okay, mm. ja, det är någon form av pryl eller teknologi eller maskineri. Ja, det, det visar ju än en gång på det här med hur pass smart liksom språket verkligen är i sin grund och uppbyggnad. Mm. För det har jag ju fått se flera gånger tidigare också, just att det, det räcker med att man kan något litet kanji, något litet ord för att man ska förstå en större mening som har med någonting annat att göra. Men liksom det, det ingår som ändå i, i samma kategori eller fack eller vad ni så kallar det för. Så att man, man förstår den stora meningen åtminstone med det. Även om man inte förstår själva ordet just då så, så kan man ändå gissa sig fram till saker och ting. Ja, man förstår sammanhanget som äm, namnet eller ordet kommer i. Så ja. äm, mm. man kan lista ut som i det här fallet att okej, okay, det här är någonting som är mekaniskt. Mm. Då känner jag mig lite mer belyst och jag antar att våra lyssnare också känner att de har fått sin kunskapsnivå lite höjd här. Jag hoppas det, jag hoppas det. Då är jag ju nyfiken på, vad ska vi prata om nästa vecka? Jo, vi ska gå runt i butiker igen. Men den här gången så tänker jag gå till livsmedelsbutiker. Mm. Och speciellt här i landet när det ändå finns väldigt mycket som man inte hittar. Som är van vid att hitta. Och sen finns det ju även sånt som då man man får förvisso hittar men priserna skiljer sig ju både åt det ena och det andra hållet väldigt kraftigt. Ja så vi gör kanske en liten jämförelse med äm, Sverige versus Japan. Ja det ska vi definitivt göra för där har jag mycket att säga till om det kan jag lova. <laughs> men du det här ser jag verkligen fram emot det blir en riktig god bit att äm, ta sig an och äm, jag vet att åtminstone jag kommer att vara otålig på att äm, nästa vecka ska passera snabbt och effektivt så att vi sitter här igen- och um, kan djupdyka. <laughs> ja, nej men det gör definitivt jag också. Om inte annat så, för att det är ju alltid så himla trevligt att bara kunna koppla av och känna att helgen är här. Och det tror jag nog att våra lyssnare också alltid kan hålla med om. <laughs> ja, och vem helg är inte komplett utan ett avsnitt av en Engajins vardag. <laughs> Menar ju det. I synnerhet inte mitt i alla fall. <laughs> Konstigt konstigt Men jag tackar så mycket för att du än en gång har ställt upp och berättat och funderat lite tillsammans med mig här Ja och jag tackar så hemskt mycket för att jag har fått sitta här och bolla lite grann med dig Speciellt inom det här ämnet som vi nu har avhandlat Och så var det förstås väldigt kul som alltid att få ha en lyssnare med sig också Som är intresserade av hur min vardag ser ut här i Japan Ja och vi hoppas att ähm, ni allihopa vill göra oss sällskap nästa vecka igen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Mata, I'm a show. Mata ne.